І ржа зовсім не зачепила блискучих металевих поверхонь, а в горні, де хосе Аркадіо Боендія, кип'ятив ртуть і далі горів вогонь. На полицях стояли книжки, обтягнуті зморщеною від часу, блідокоричневу, як засмагла людська шкіра, тканиною. І так само цілі й неушкоджені лежали манускрипти. Дарма, що кімната була замкнена вже чимало років. Повітря всередині здавалось навіть свіжішим, ніж у решті кімнат будинку. Все залишалося в тому самому цілковитому порядку і через кілька тижнів. Коли Урсула зайшла з відром води та щіткою, щоб вимити підлогу, то побачила, що їй тут нічого робити. А Уреліано ІІ сидів, уп'явшись очима в якусь книжку. Хлопчик не знав її назви, бо вона не мала обкладинки. Але це не заважало йому тішитися зібраними в ній історіями. Про жінку, яка сідала за стіл і їла тільки рис. Та ще й беручи кожну рисинку двома золотими шпильками, про рибалку, який позичив у сусіди грузило для сітки і потім вдав йому на віддяку рибину, а в її череві лежав величезний діамант. І про лампу, що виконувала будь-яке бажання, і про летючий килим. Вражений, він спитав Урсулу, чи все оте правда, і вона відповіла, що правда. Що багато років тому. Цигани приносили до Маконду чарівні лампи й летючі мати. Річ у тім, зітхнула вона, що світ помаленьку наближається до загибелі і такі речі більше не трапляються. Дочитавши книжку, де багато історій не мали кінця через брак сторінок, Ауреліан II поставив собі за мету розшифрувати Мелькіадесові манускрипти. Але це виявилося неможливим. Літери були схожі на білизну, розвішено сушитися на дротині, і нагадували радше ноти, ніж звичайне письмо. Якогось спекотного полудня, старано досліджуючи рукописи, а Ореліано відчув, що він у кімнаті не сам. Біля сяючого вікна, склавши руки на колінах, сидів Мелькіадес. На вигляд йому було не більше сорока років. Він був у тому самому стародавньому жилеті, і капелюсі з крисами, подібними до воронячих крил. По блідих вилицях, ніби розтоплений спекою жир спливав під. Достуту таким цигана бачили Ауреліано і Хосе Аркадіо, коли ще були дітьми. Ауреліано другий відразу впізнав його. Цей спадковий спогад передавався від покоління до покоління і дістався йому від діда. «Здорові були», – сказав Ауреліано другий. Здоров був, юначе, відповів Мількіадес. Відтоді протягом кількох років вони бачились майже щовечора. Меркіадес розповідав хлопчикові про світ, намагався передати йому свою застарілу мудрість, але не захотів розтлумачити манускрипти. Ніхто не повинен знати, про що тут мовиться, доки манускриптам не сповниться сто років, пояснив він. Ауреліано II навіки зберіг у таємниці ці зустрічі. Якось Урсула зайшла до кімнати, саме коли там був мелький Одес, і наляканий Ауреліано II вирішив, що його відособлений світ зараз загине. Але Урсула не побачила цигана. «З ким це ти тут розмовляєш?» – спитала вона. «Ні з ким», – відповів Ауреліано ІІ. «Такий був і твій прадід», – сказала Урсула. Теж говорив сам до себе. А тим часом Хосе Аркадіо, II здійснив свою мрію. Нарешті він побачив, як розстрілюють людину. До кінця свого життя буде він пам'ятати синюватий спалах шести одночасних пострілів, розкоти луну в горах, сумну усмішку і розгублений вигляд засудженого, який все ще стояв дарма, що його сорочка була залита кров'ю, і всміхався далі – хоча його відв'язували від стовпа і клали в великий ящик повний вапна. «Та ж він живий», – подумав Хосе Аркадіо II. – «вони поховають його живцем». Це справило на нього таке сильне враження, що відтоді він зненавидів усе військове і саму війну. І то не за страти, а за страшний звичай ховати розстріляних живцем. Ніхто не спостеріг, коли саме хосе Аркадіо ІІ став бити у дзвони на дзвіниці та допомагати падре Антоніо Ісабелю, наступникові Брукотуна. правити Месу і доглядати бойових півнів у дворі.